do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, e hoje estamos sexta-feira santa, não é dia 13, é dia 14 de abril, é, estamos ao vivo direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, cujo telefone é 3876-6846- E nos colocamos à disposição para eventuais questionamentos Estamos acompanhados do nosso querido João Do nosso Fábio E hoje pilotando a mesa para nós Na agradável companhia do nosso querido Flamínio Muito obrigado Flamínio por nos proporcionar esse essa essa honra da sua companhia Exatamente Muito bem Hoje vamos estudar o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. O capítulo 4 é antecedido pelos capítulos é, Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, que é o primeiro capítulo o segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Meu Reino não é deste mundo ou seja, a imortalidade, o conceito da imortalidade da alma é amplamente exemplificado o terceiro capítulo Há muitas moradas na casa de, de meu pai evidentemente a hospedaria deve ser imensa porque imensas são as vidas sucessivas que servem de aprendizado para a trajetória do espírito de cada um de nós do ser pensante que habita o corpo de cada um de nós e esse ser pensante que está em evolução contínua um dia tornar-se-á tornar-se-á a mesóclise, né? A mesóclise em homenagem ao, ao presidente de plantão, o Michel Temer. Então, o espírito tornar se a o ser pensante que habita o corpo de cada um de nós, tornar se a um dia desprovido de imperfeições. E o nosso objetivo aqui é esse, é diminuir as nossas imperfeições e acumularmos virtudes. Muito bem, o nosso, ah, o capítulo quarto de O Evangelho Segundo, O Espiritismo, é, nós vamos é, ler uma uma das passagens do das anotações dos evangelistas e daremos continuidade a... as reflexões que o tema nos exige. Então, nós vamos encontrar, lá no capítulo 17 das anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar, no capítulo 17, versículos de 10 a 13, e inicia assim, após a transfiguração. Após a, trans a transfiguração, seus discípulos, então, o interrogaram desta forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu. É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio... e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprove. É assim que farão sofrer o filho do homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ou seja, ele estava se, ref... Jesus estava se referindo a João Batista. Evidentemente que a, a transfiguração é um fenômeno mediúnico em que Jesus se transfigura com a ajuda dos médiuns que subiram ao monte Tabor com ele, eh, e os médiuns eram eram os discípulos eram, discípulos que também eram portadores de mediunidade, né? Então, os discípulos eram Pedro, ah, Tiago, Tiago, filho de Zebedeu irmão de João e Tiago é te Pedro, te Tiago... Tiago Pedro, Tiago e João, João. Os, os três que subiram é isso mesmo, e o João e uh, utilizando-se das energias do, dos médiuns que desses nossos queridos apóstolos Jesus se transfigurou Em Moisés e em Elias. Não, não, não. Jesus... Lhes apareceu Moisés e Elias. Jesus transfigurou, ele resplandeceu. Exatamente. É. Exatamente, mas é. aí a, as imagens foram vistas com muita exatidão. Não, é porque do jeito que você falou, dá para entender que ele se transformou em Moisés e Elias. Não, não é transfi... Você transfigurou em é. Moisés e Elias. É, exatamente. Então, utilizando-se das energias daqueles... Dos médiums, dos médiums apóstolos que o acompanhavam então Elias e João Batista Elias e Moisés apareceram, espiritu apareceram espiritualmente através do fenômeno de materialização e esse fenômeno pôde ocorrer graças ao, ao ectoplasma doado concedido pelos médiums lá presentes Pedro, Tiago e João. E a, a aparição foi tão evidente, tão nítida, que Pedro perguntou para, para o mestre se ele deveria fazer uma cabana, uma, uma tenda, uma, uma barraca, quando a gente vai acampar, né uma barraca ou uma, ou uma tenda para Moisés e outra para Elias. Então tal foi a, a transfiguração, né? tal a materialização, tal a tal a realidade do fenômeno. E uh, evidentemente que o que é simbólico nessa, nessa passagem muito bonita por sinal é que todos sabemos que lá em Deuteronômio no capítulo 18, nós vamos encontrar Moisés proibindo a evocação dos mortos e por que Moisés proibiu a evocação dos mortos proibiu por causa do mau uso que os judeus faziam na época o mau uso querendo evocar os, os mortos para saber fofocas para saber se o comércio ia dar certo para saber se se a colheita ia ser favorável para saber a se quem, quem ia vencer na guerra enfim, os mais variados assuntos de ordem material então por esse motivo Moisés proibiu a evocação dos mortos curiosamente Moisés viveu 12 a 13 séculos antes de Jesus então lá no monte Tabor Moisés participa desse fenômeno da transfiguração e a simbologia está em na seguinte questão, que se ele proibiu lá, 12, 13 séculos antes, lá no Monte Tabor, ele veio retirar a proibição. Ele mesmo sendo um espírito evocado. Ele mesmo sendo um espírito evocado e participando desse belo fenômeno da transfiguração ou da materialização que ocorreu lá no monte Tabor. E uma outra coisa, Marcelo, é que Jesus é o caminho, né? Ele sendo o caminho, é por ele que nós vamos chegar ao Pai. E ele sendo o caminho, sendo o exemplo, sendo o modelo, ele não faria uma coisa que nós não podemos fazer, né? Então ele Ele é o exemplo. Exatamente. Ele não então, vai Ele também com a autoridade dele retira a proibição. Exatamente. Exatamente. E ele não veio derrogar as leis da natureza, né? Não veio retirar as leis da natureza. Muito bem. Então, após esse fenômeno belíssimo, os discípulos perguntam para Jesus: Eh, é... por que os escribas dizem que era necessário que Elias retornasse primeiro antes da chegada do Messias é porque Elias deveria retornar a como é que fala a profecia falava isso né que ele a profecia dizia que antes do Messias antes da chegada do Messias que Elias retornaria é, se não me engano eu não sei se essa profecia é de Malaquias mas eu não mas eu sei que tá lá no antigo testamento É, muito bem, aí Elias aí Jesus com a sua autoridade moral ele diz que Elias já veio e os homens não o reconheceram e o mataram e o, tra... como e o trataram como lhes aprouve, ou seja como, como foi como era dos, dos interesses dos homens, e os, o interesse dos homens que estavam no poder na época era colocar a cabeça de João Batista na bandeja. na bandeja e aí então a to, os discípulos entenderam que, que que Jesus se referia a João Batista ou seja João Batista tinha sido conhecido havia sido conhecido e a, e todos sabiam que ele havia havia morrido, inclusive, dessa forma terrível, que foi a decapitação. Agora, Elias vivera 800 anos antes. Então, o corpo de Elias era um. E o corpo de João Batista era outro. Só que o, o Espírito era o mesmo. O Espírito, o ser pensante... que habitara o corpo de Elias era o mesmo ser pensante que habitara o corpo de João Batista. Então por isso Marcelo Jesus explica para eles, né? Elias já voltou, só que vocês não o reconheceram. Exatamente. E fizeram com ele tudo que vocês queriam. Mas falaram: ah, então esse ele Elias que ele tá falando é João Batista". Né? Então, é o João Batista é o Elias voltando em outro corpo. exatamente e curiosamente João Batista nasceu cerca de seis meses antes de Jesus a ah, teve uma vida pautada é, pela disciplina pelos rigores do, do pelos rigores de não cometer imperfeições e ele pregava para que as pessoas se arrependessem e que buscassem o reino dos céus e quando as pessoas se arrependiam ele criou aquele ritual do batismo, por isso que ele ficou conhecido como João Batista. Então ele criou esse ritual que a pessoa, quando se arrependia, ela mergulhava a cabeça na água, né no, no caso era no Rio Jordão, e quando ela voltava da, da água, então ela voltava para uma outra renovação espiritual, uma nova vida, uma nova pessoa, né? Uma nova um vida, uma É um como se fosse um renascimento, mas aí um renascimento simboliza, né? né? Exato, um renascimento de propósitos, de ideais. Exatamente. E, e a simbologia é muito bonita, porque a quando nós nascemos, nós nascemos do líquido amniótico, né? O, o útero materno é envolvido por grande quantidade de líquido é. e esse renascimento simbólico que João Batista fazia também era o batismo né era um renascimento de ideais de propósitos saindo do líquido. saindo do líquido é. É. E, o, e esse e essa água ela representava para eles né desde a Gênneese o começo de tudo né então é o espírito de Deus pairava sobre as águas E aí separaram as águas de cima das águas de baixo e foi da água que tudo que tudo veio à vida né então aí o João Batista usava o símbolo da água né que você também é falou do líquido miniótico ele usava o símbolo da água para a pessoa ressurgir dali novamente com esse com essa essa nova pessoa o homem novo e deixando o homem velho para trás exatamente muito bom. É, João, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí, queridão. Então, beleza. É, uma outra uma outra colocação que nós... Uma outra colocação que nós... É, que nós sempre é, buscamos quando estudamos esse capítulo... Ah, porque o, ninguém poderá ver o reino de Deus, nada mais é... do que a exposição transparente do fenômeno da reencarnação a reencarnação é um termo que não se encontra na bíblia e nem poderia se encontrar, porque é, a reencarnação é um termo mais corretamente utilizado e que foi proposto por Kardec em 1857 quando ele escreveu o livro dos espíritos então reencarnar Então, é voltar a entrar na carne então é por isso que é reencarnar Ah mas na Bíblia não tem não está escrito reencarnação né? a gente ouve isso com frequência né é na Bíblia não está escrito reencarnação porque o termo utilizado é é o que ressurreição é ressurreição só que ressurreição ressurreição tanto no antigo Testamento quanto no Novo Testamento ou tanto na primeira Revelação quanto na segunda Revelação, tem algumas situações que ressurreição refere-se a ressurgimento Isso. a refere-se é a por exemplo uma aparição uma aparição que seria um fenômeno é, mediúnico ou em outras vezes ressurreição ele está se referindo aí sim as várias vidas sucessivas Bom, vou dar um exemplo Marcelo aqui mas não Olha só essa passagem que está em Marcos, capítulo 6, versículo 14 Nesse interim ou seja, nesse contexto, ou nesse instante, nessa situação Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus E o seu espírito, ou seja, o de Herodes, se achava em suspenso Ou seja, ele estava em dúvida, ele estava confuso Porque uns diziam... Que João Batista ressuscitara dentre os mortos. Olha só, as pessoas diziam que Jesus era João Batista que ressuscitara dentre os mortos. Ou seja... Olha a confusão, exatamente. João Batista era só seis meses mais velho que Jesus e morreu quando Jesus é, já estava pregando. Então como que Jesus poderia ser o João Batista, sendo que eles conheciam que Jesus tinha nascido de José... De Maria... Né, Veio desde a infância, que ele cresceu lá na Galiléia e tal. Então, olha a confusão. Uns dizem que ele é João Batista. Aí falam assim, que ressuscitou dentre os mortos. Outros falam que ele que aparecera de volta Elias. Olha só, então eles, o Elias, tudo bem. O Elias já tinha morrido há 600 anos antes lá. Morreu. É, eles falavam que o corpo dele foi arrebatado numa carruagem de fogo. né? Mas eles eles pensavam que Elias tinha voltado na aparência de Jesus. E outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então, olha a confusão. Por um lado, pensava que era o João Batista que estava vivendo junto com Jesus e tinha morrido. Outros pensavam que ele podia ser o Elias que estava lá atrás ou outros profetas. Então, como você falou, Marcelo, o mesmo vocábulo com várias vocábulo, com vários, vários significados. significados Poderia ser ressurreição. Re reencarnação se fosse no caso de Elias. Agora no caso de João Batista é um ressurgir, né? Exato. E quando uma pessoa... e um dos antigos profetas também seria reencarnação. reencarnação. Então lá na, naquela época, quando a pessoa morriam, eles falavam assim que fulano, não falava assim, fulano morreu, falavam assim fulano morreu, deitou-se. Falavam assim fulano deitou-se com seus pais, né? Então, eh, o morrer era deitar-se e re Ressurre, ressuscitar Citar. ressuscitar, obrigado e ressuscitar era levantar-se novamente né então é isso exatamente. que ela significa, a palavra então no caso levantou-se dentre os mortos lá, exatamente, então a ressurreição é simplesmente uma pessoa que morreu reaparecer agora ela pode reaparecer no mesmo corpo que ela estava ou ela pode reaparecer em outro corpo né então num caso seria É, um caso seria bem diferente do outro só que para eles esse conceito era bastante confuso exatamente eu quero é natural né porque na realidade é, foi o que Jesus disse até a gente comentou na semana passada né a gente é, naquele momento é, era, tinham coisas muito complexas né para a humanidade entender ainda era a infância da humanidade então espíritos ainda infantis vamos chamar assim em termos de É, evolução e tudo mais né não teria como entender, então é muito natural essa confusão concorda concorda até hoje né João se a gente for ver nós temos no nosso planeta é várias correntes religiosas que atendem aos aos diversos graus de maturidade espiritual exatamente né? então nós temos correntes religiosas que prometem é no céu né na vida além. coisas materiais até hoje porque esses espíritos esses irmãozinhos ainda não conseguem se desvincular se desapegar da felicidade do ponto de vista material então ele precisa ter bens materiais como um estímulo para ele, ele poder é, sentir atraído pelo reino de Deus e, e entender é. algo como felicidade é, felicidade feito. são coisas materiais é. E, o, e, e nós já estamos é, estudando justamente Existando, que felicidade né? é o desapego material. Exatamente, a gente tá aqui tentando exercitar essa questão do, exatamente o desapego, né exato, Marcelo? Exato, e nós vamos encontrar na questão 922 o conceito de felicidade relativa, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, o conceito de felicidade relativa, que é felicidade absoluta, pode esquecer que no atual... No, no atual conjunto da obra aqui no nosso planeta não vamos obter mas a felicidade relativa que não, eu... só, não só naquele país longínquo né, naquele país longínquo nos outros também <risos> exatamente e e nós vamos é, encontrar o conceito que os benfeitores espirituais nos transmitem que a mim muito me comove que eles dizem assim é, do ponto de vista material, Felicidade relativa vocês devem compreender como a posse do necessário a posse do necessário entra nisso que você está falando né fábio do, do, de nós valorizarmos mais o desapego às coisas materiais do que do que eu apego né então do ponto de vista material a posse do necessário do ponto de vista moral olha só a consciência pura ou a consciência limpa e a fé no futuro. Entendeu? Consciência pura e, cons e fé no futuro. Ou seja, consciência pura é dever cumprido, né? É, estou fazendo a minha parte, né? Tá tudo bem. Exatamente. Retidão de retidão, retidão de princípios, né? Ou seja, aquilo que você prega é, está em coerência com aquilo que você faz, faz com aquilo que você se comporta. e e a fé no futuro, né? Ou seja, a a convicção de que a certeza de que a vida continua e que nós somos eternos aprendizes e que daremos continuidade após abandonarmos o nosso corpício e que nós estamos a caminho da luz, né, João? Sim, senhor. É, exatamente, estamos a caminho da luz. Nosso é. grande consolo esse exatamente isso aí né, que estamos indo para lá eu vou pedir para o nosso querido Flamínio deixar na ponta da agulha e viu o Flamínio é, a música intitulada o homem de Roberto Carlos e aí depois nós é, antes de nós partirmos para para essa primeira pausa musical né e então do ponto de vista assim do conce, o conceito de reencarnação do ponto de vista é, do aspecto religioso Nós temos muitas outras informações para passar para os estimados ouvintes, é, uma vez que o conceito de reencarnação ele se encontra em várias passagens, tanto da Primeira Revelação ou Antigo Testamento, quanto da Segunda Revelação ou do Novo Testamento. Então, nós vamos deixar esses conceitos para quando retornarmos. Pode ser, Flamínio? Então vamos fazer essa primeira pausa musical Ouvindo Essa composição Do Roberto Carlos Composição inclusive Que foi um presente Que o Emanuel concedeu Através da mediunidade de Chico Xavier Concedeu a letra Para o cantor Roberto Carlos O homem Retornamos então com o programa Momentos Espirituais E essas frases eh do Chico Xavier, viu Flaminho, Fábio, João, amigos, eh são frases dele mesmo. Não são frases do Emmanuel psicografadas, é, psicografadas, é. né? Que ele o o Emmanuel o que era o guia espiritual do Chico, o acompanhou em toda a sua trajetória. Mas essas frases são frases dele mesmo, daquilo que ele que ele conseguiu É, aprender nessa atual existência né Tanto é que tem aquela frase que ficou mais famosa é que você não pode não é possível é, fazer voltar um, atrás um novo começo, e fazer um novo começo, mas sempre é possível começar agora e construir um novo final. Então essa frase também é dele, E é um pensamento assim de, de um consolo de um conforto né impressionante em qualquer situação que nos encontremos mas né? é aquela questão né o Chico é o chico e também assim aquela, aquela história do, do, do, do reservatório do perfume né passava passou tanto perfume por ali que ele se ele não tivesse que ele já tem tinha também toda essa, essa grandeza essa bagagem espiritual Mas tanta, tanta coisa boa passou por ali, por aquele espírito, né, que é muito impressionante. E aí, aí sairia sempre coisas boas. Por isso que a gente tem que né, estudar, ler, a gente se informar e buscar renovar nossos pensamentos para ir no final das contas, a gente vai acabar renovando as nossas atitudes, né, Marcelo? Sem dúvida. Bom, então, é, lá no, no Antigo Testamento, em Êxodos, no capítulo 20, que é quando Moisés... recebe os dez mandamentos, as tábuas da lei, é, que ele recebeu lá no Monte Sinai, através de um fenômeno mediúnico chamado Escrita Direta. Então, o primeiro ele começa o primeiro mandamento lá do da seguinte maneira. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão. Não terás... Outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem esculpida Nem figura alguma do que há em cima no céu Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não te encurvarás diante delas Nem as servirás Porque eu, o Senhor teu Deus Sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Milhares de gerações. Tá, aqui está subentendido. Mas o, o, o que nós queremos falar é o seguinte, é que, quando nós traduzimos do original hebraico direto para o português, a preposição não, não é até a terceira e a quarta geração a preposição utilizada é na terceira e quarta geração então eu sou, eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração e uso de misericórdia com milhares de gerações nas gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos então nós estamos expli querendo explicar que a, a preposição utilizada no original hebraico é em em mais a na e não até a preposição do original hebraico então a preposição não é até Porque se fosse até a terceira e a quarta geração... Por filho exemplo, eu erro, eu faço uma burrada. Que é muito difícil, de, por sinal. né Eu cometei ah, uma burrada. Ah, você jamais, Marcelo. Eu cometei uma burrada. tá usando o um exemplo errado. É, exatamente. Ah, fala o João, então. Então, então, por é. exemplo, eu cometo uma, uma imperfeição. Cometo um desvio. Aí, o meu neto, ou o meu bisneto, ou Seu o meu filho. tataraneto é que vai ser responsabilizado. É que vai ser punido. Agora, quando você diz que é na terceira e na quarta geração, então é muito comum na mesma família o as pessoas reencarnarem ou na mesma família ou no mesmo ambiente eh familiar, né? Primos, no tio, ou no mesmo ou na família espiritual, né? Naquele círculo de amigos que todos possuímos, Então, aí o que que acontece? Eu cometi um erro. Esse erro tem que ser punido, tem que ser corrigido, né? Porque Deus, na verdade, não pune ninguém. Exatamente. Deus isso. Deus fez as suas leis, Deus educa. Deus nos educa. Então, a no, ele nos dá uma nova oportunidade através de uma outra <risos> existência. em que nós poderemos corrigir as imperfeições que praticamos anteriormente. Então, por isso que é, eu sou Deus zeloso que hajo, que visito a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. Então, aquilo que eu cometi de errado com os meus filhos, eu, quando for... bisneto de mim mesmo né na terceira quando você nascer e de quarta novo. geração aí eu vou ter a oportunidade de reparar aquela aquela aquele um, iniquidade aquela iniquidade ou aquele deslize porque quando nós erramos né Jo um, um deslize agora quando os outros erram é um... é, o fulano fez uma burrada né é. aliás nós, nós falamos outro nome é né? só que eu não vou falar aqui uma besteira né? Era é esse o nome é um besteira <risos> e e esse esse conceito de né, da, da reencarnação né da pluralidade das existências né, é muito mais caridoso do que é como Kardec diz né, do que a unicidade né porque se se de repente você vai chega tem a oportunidade de encarna aqui né e aí comete um deslize, ou então se não for amigo é uma grande besteira né mas e aí vai ficar. Ser punido para sempre no fogo do inferno quer dizer não tem jeito de recuperar de corrigir de corri pegar o carnê e sair pagando as suas contas né prestações as prestações exatamente então assim a, a, a reencarnação a pluralidade das, das existências é um, é um conceito é muito mais caridoso né é muito mais amoroso e que é exatamente o fundamento do pai né de amor é a manifestação do amor de manifestação Deus. Manifestação do amor de Deus, claro, para que se restabeleça a justiça. Exato. E aquilo que você falou, né, quer dizer, eh tem muito esse conceito nessa reforçando exatamente estava falando a pessoa. Esse conceito de punição igual você comentou, né, de Deus, talvez é muito difundido as as é um erro de interpretação, né, Padre? Que que vem sido trazido aí pela não humanidade toda que Deus é aquele homem bravo lá que pune. Deus é o pai de infinito amor, né? Ele só quer que a gente é, seja feliz e como é que a gente vai ser feliz a gente é a gente que não se perdoa enquanto a gente tiver com a consciência pesada lembrando né lembrando que a gente fez aquilo que atrapalhou alguém que roubou a mulher de um lá na outra vida lá que roubou que matou que fez isso isso fica lá meio que tatuado na, na no nosso perispírito enquanto a gente não se livrar disso aí não se libertar né. E aí Deus permite que a gente venha para que Para nos corrigir. Né? Muito lindo isso que você falou, João. E você está falando aí de Deus, né que é um Deus amoroso, um papai, como dizia Jesus. Né? É verdade. Ele não falava que Deus era um Deus punitivo. Ele trazia Deus como um papai. Né? Então imagina um pai amoroso e sábio educando um filho. Né? Essa é a ideia que nós temos que ter. Exatamente. Exatamente. Mas, será que Deus existe mesmo? Então. Essa é uma boa pergunta, né família? Vocês acreditam que Deus existe? Eu não acredito. Eu sei que ah, Deus existe. Ah, ah, agora você matou a charada. Matou a charada. Então, eu acho que é isso que nós temos que ter dentro do nosso coração, né? Não é acreditar, porque aqui no... Programa Momentos Espirituais Nós estamos falando que Deus existe Não acreditar porque o pastor fala que existe Porque o padre fala que existe Não é acreditar Nós temos que saber que Deus existe ter certeza, né é? Então como que a gente pode saber que Deus existe Vamos olhar a nossa volta né E vamos ver é, A mão dele em tudo A ordem que existe nesse universo Porque Ordem é o contrário de Desordem Exato, desordem ou caos. Ou caos, né? Então existe ordem na desordem? No caos? Não. Não existe, né? E existe desordem ou caos na ordem? Então, também, também não. Porque um é o contrário do outro. Onde tem ordem não tem desordem, onde tem desordem não tem ordem. Na verdade. É, exatamente. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: Será que esse nosso universo maravilhoso, gigante, tem ordem ou não tem ordem? Né? Nossa. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem ordem, tem ordem. Por que Marcelo? Porque tem leis, não tem? E lei não é um atributo da ordem? Então por exemplo Quando a gente pega o nosso foguetinho e vai lá pra lua É tudo calculado Porque obedece leis os movimentos né Qual a força que o foguete vai ter Qual a inclinação Qual a aceleração né Quantas voltas ele vai dar antes de aterrissar Tudo calculado Por que? Porque esse movimento, essa trajetória Obedece uma lei né São as leis da física Então, estou falando das leis da física Mas existem outras leis Por exemplo é... Lei é... Que nós podemos ver Da ação e reação Eu faço alguma coisa para os outros E recebo de volta né Aquilo que eu fiz para aquela pessoa Então, é... o universo é... Ele é regido por leis E lei não existe Lei na desordem, no caos, na bagunça Então se existe leis no nosso universo Significa que há ordem Mas ordem O que, que faz a ordem? Vou pedir para o Flamínio, para o Marcelo Para o João, todo mundo tirar o sapato aqui agora Eu não, porque senão ninguém vai aguentar Ficar aqui Mas todo mundo vai tirar o sapato e vai jogar aqui na sala né Tem um monte de gente aqui assistindo Faz faz de conta Ficou aquela pilha de sapato aqui Aí eu falo assim Flamínio, ordena esses sapatos para mim, por favor Aí o Flamínio vai pensar assim ordenar? Por quê? Por tamanho? Por cheiro? Por cor? Por cor, né? Por sexo? sexo. Por tipo? Por que que você quer que ordena? Tem que ter um propósito, né? Aí eu penso assim, eu falo para ele assim: "Não, eu quero que você ordena por velho e por novo". Por quê? Porque os velhos nós vamos dar embora e os novos nós vamos ganhar aqui para sapato novo para quem tá com sapato velho. Então tinha um propósito para essa ordem, não tinha? Então, Se no nosso universo tem ordem Marcelo, João, Flamengo Qual é o propósito dessa ordem? Por quê? Qual que é o propósito de tudo isso? Por que nós estamos aqui? Por que o Marcelo existe? Por que a esposa do Marcelo existe? Por que os filhos existem? Por que os pacientes existem? Por que o caixa do supermercado existe? Por que a pessoa lá na Síria existe? Por que Marte existe? Por que Júpiter existe? Por que o Sol existe? Qual é o propósito de tudo isso? O Espiritismo vem nos mostrar que o propósito de tudo isso é o amor É o amor Por que nós estamos aqui nesse programa de rádio agora? Para aprender a amar Porque Deus é amor Então nós estamos aqui nas vivências e nas convivências Nas dores, nos suores, nas lágrimas né Nas alegrias para aprender a amar Tudo o que acontece na nossa vida é para aprender a amar É para aprender o caminho do papai, que é amor né O caminho de Deus Então Emmanuel nos fala assim ó Que o amor brilha em tudo E em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza Então o universo está impregnado de amor O amor palpita em tudo Ele é fundamento da vida E é justiça de toda a lei Olha que coisa linda Falar que o amor é fundamento da vida Impressionante então, Flaminho, A base de tudo Você está aqui por causa do amor Ele é o fundamento da sua vida João, o amor é o fundamento da sua vida Marcelo, o amor é justiça de toda a lei Se o pai é justo Tudo é baseado no amor amor. Então aquele pai amoroso, quando ele faz, ele faz para educar por amor, né? Agora olha isso aqui lindo, ó. Surge o amor sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade. Então Júpiter tá lá, o Sol tá lá, a galáxia tá lá, os outros sírios, as outras constelações estão lá por amor. Porque existem Nessas moradas do pai Muitas vidas se desenvolvendo E aprendendo a amar E ele surge também o amor Flaminio, Nas flores anônimas esquecidas no campo Olha que lindo isso E realmente lindo né? Aquela Com aquela florzinha que está esquecida Lá naquela árvore, naquele lugar que ninguém vê tá impregnada do amor do Criador É verdade Então o amor é o plasma divino Com que Deus envolve Tudo o que é criado O amor é o hálito dele mesmo, impregnando o universo, penetrando o universo. Olha que lindo isso. Nós vemos o amor assim como uma silenciosa esperança do céu. Olha isso, gente. Essa demonstração de que Deus é mineiro, né? É. Silenciosa esperança do céu. que que ela está fazendo? Aguardando a evolução De todos os princípios Então ele está aguardando Pacientemente a sua evolução João Aguardando Nossa, Vai demorar Deus. mais A evolução do Marcelo Aguardando pacientemente A evolução Do traficante Do criminoso Da pessoa que está se prostituindo né? Do corrupto Que está lá Né, comandando aquele país longínquo E né, do corruptor mas, também Fazendo aquelas leis todos, é, todos. Né, Em favor próprio Dos corruptores uhum. Então olha só Vemo-lo assim como silenciosa Esperança do céu Aguardando a evolução de todos os princípios E respeitando as decisões Das consciências Quer errar? Eu respeito Você vai sofrer as consequências disso, meu filho Vai doer, mas eu continuarei te abraçando Então, mercê de semelhante bênção Cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra Cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra Olha isso O verme é amado pelo Senhor O que é isso, gente? que que o Emmanuel tá falando aqui? O verme é amado pelo Senhor Que lhe concede milhares e milhares de séculos Para levantar-se da viscosidade Do abismo nós Tanto quanto ele ama o anjo Que representa o próprio Deus junto ao verme nós Então o amor de Deus é para tudo e para todos Para o verme e para o anjo Pasmem igualmente igualmente e o anjo representa Deus para o verme assim como Jesus representa Deus para nós olha que lindo isso Muito, então veja bem a seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho de lacerante então Deus está aqui em nós e está lá no criminoso que está atrás das grades amando os dois, penetrando os dois, vivendo com os dois da mesma forma. Isso é maravilhoso, isso o é O mesmo amor, né? O mesmo O amor. mesmo amor. E amando-nos, permite o Senhor pelostrarmos sem prazo. Olha a reencarnação, olha as vidas sucessivas, olha as experiências inúmeras. Vou repetir: e amando-nos, permite o Senhor pelostrarmos sem prazo. o caminho de ascensão para ele concedendo-nos quando impensadamente nos consagramos ao mal a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem que é a sua regra imutável Nossa, então está aí meu filho eu sou o pai de infinita bondade eu te dou a eternidade para você chegar até mim Isso é maravilhoso gente se reconciliar com o bem coisalinda reconciliar com bemeza maravilhosa te dou a eternidade essa é uma regra imutável do pai de infinita bondade e misericórdia então a pergunta é eu sou uma pessoa impaciente eu tô falando a verdade aqui viu gente eu sou uma pessoa impaciente será que eu vou conseguir aprender a paciência numa vida só Não, então Deus que é de infinita bondade me dá a eternidade para aprender ele vai falar o seguinte, esse espírito Fábio impaciente ele vai nascer lá no Tibete e vai viver junto com os monges budistas para aprender é, paciência eles vão fazer esculturas de arroz ou na areia, depois vem o vento e destrói tudo né então ele vai lá fazer meditação com eles e vai aprender a paciência, será que é suficiente Flamínio? para aprender paciência será que eu não vou precisar numa outra oportunidade viver a lição da paciência aqui no trânsito do Brasil para pôr em prática e para realmente incorporar a paciência dentro de mim né então como é que eu vou viver lá no tibet e vou viver aqui no Brasil para viver as duas experiências né então a paciência é uma coisa muito difícil de se conquistar é muito demorada às vezes a gente precisa uma vida inteira senão vidas para aprender a paciência de verdade né Agora eu estou falando de uma virtude só, da paciência E é a hora que eu falar da humildade Que eu tenho que aprender a humildade Lá na onde eu sou humilhado E lá na onde eu posso humilhar Eu tenho que aprender a humildade Nas duas facetas, né? Eu tenho que aprender a humildade Na onde eu sou aquele que pode humilhar Nos dois sentidos né? Agora tem que aprender humildade e na cá. onde eu vivo sendo humilhado é, pra lá, pra pra lá e cá. Cá. Dá para fazer isso tudo numa vida? Não dá, né gente? Tô falando da parte filosófica já né Marcelo aí tá falando tudo aí tudo é o amor eu vou falar outra virtude por exemplo eu quero desenvolver a humildade a humildade não acabei de falar a caridade então eu vou desenvolver a caridade como eu vou desenvolver a caridade lá na onde eu tenho abundância de bens onde eu tenho abundância de conceitos de ensinamentos e de, de tudo agora eu vou desenvolver o meu da caridade lá na onde eu tenho a carência <risos> né então gente são tantas facetas para aprender uma coisa só que uma vida não é suficiente não é, não é, não é jeito por mesmo. isso que o Emmamanuel fala aqui João que amando nos permite o senhor Perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para ele concedendo nos a própria eternidade para reconciliar nos com o bem calma por que reconciliar-nos com o bem? Porque a gente erra. A gente fica perdendo tempo pensando, ô Flaminio, se o meu carro vai ter a roda dele vai ter aro 18, 19, 20, 21, 22. E às vezes eu gasto semanas pensando nisso, né? Se eh eu vou ganhar aquela posição de relevância no meu trabalho? Né? Esquecendo de olhar aquela florzinha linda que está impregnada do amor de Deus ali também, então a gente se desvia, a gente erra a rota, a gente erra o caminho, por isso que a gente sofre, né por isso que nós precisamos nos reconciliar com o bem, nós precisamos ver aquela florzinha linda aquele vento tocando aquela florzinha linda, a gente precisa olhar para aquela pessoa né joão qual você falou, como se aquela pessoa fosse o próprio Deus olhar com amor no olhar. É, aí nós estamos de volta reconciliados com o bem que é o amor né reconciliados com o amor, e a gente está errando, errando sem parar, a gente está querendo pôr o tapete preto na nossa sala, né cheio de felpos, não sei quê que depois vai dar rinite na gente, né que vai ficar cheio de sujeirinha que vai tirar a nossa paz. A gente tá querendo diamante, a gente tá querendo ouro. Se entregar né? o consumismo, depois ficar endividado, aí exatamente, depois não dormir de noite. Não dorme porque é, porque a dívida tá perseguindo o nosso sonho, é. nossa tranquilidade, Coisa que a gente mesmo plantou, né? Aí a gente vai atrás de terapias, vai atrás de curas espirituais, né? A gente vai atrás de eh de álcool, de fumaça, Para nos é, tirar, para nos iludir Os vapores ilusórios é. Exatamente E outras cocitas mais né? A gente vai atrás do sexo desvairado Dos prazeres enervantes A gente vai fugir da realidade Porque nós não soubemos ir para a essência Que nós estamos falando nessa mensagem aqui Que é o amor né E não é à toa que quando Jesus Quando questionado né qual era o maior dos mandamentos é. Ele disse né que Amar a Deus sobre todas as coisas E é o próximo, como assim mesmo? É isso, o amor é o é, maior das mandamentos. É, é, é, a gente sempre, né, vê que é isso, o seguinte, é toda a, a doutrina de Jesus, né? É, é uma variação sobre o mesmo tema chamado amor. Exatamente, exatamente. isso que você tá falando aí. Então, tu fala isso uma uma colocação desse reconciliarmos com o bem, uh -huh. Que muitas pessoas acham que o mal existe. Na verdade não é o mal que existe o que existe é a ignorância do bem Isso. então quando nós nos desviamos do bem uhum. lógico que nós vamos praticar o mal ou vamos é, desviarmos vamos nos desviar do caminho correto né? nos ausentarmos do bem exatamente ah. então quer dizer é essa ignorância do bem é que faz que prevaleça o mal ainda em nosso planeta. Sim. Embora, felizmente, muitas coisas estão melhorando. Então, essa reconciliação com o bem é isso, né? É essa É nós nos afastarmos da ignorância que nós entramos pela como fruto das nossas escolhas é, equivocadas. Conheça Sim. a verdade. Exatamente, não inclu exatamente a questão do livre arbítrio naquele comentado aí também né, quer dizer é, é um outro é, um outro prismo vamos dizer assim da, do amor de Deus exatamente nos dá liberdade para a gente quando a gente retornar conseguir retornar né, nos reconciliarmos com o bem é. a gente ter o prazer né o gosto dessa vitória que é essa reconciliação com é. o bem muito né. bonito João E aí, olha só o que ele fala Ele fala assim Eis porque Jesus, o modelo divino Enviado por Deus à terra Para clarear-nos o caminho Em cada passo de seu ministério Tomou o amor ao Pai Por inspiração de toda a vida E amou sem preocupação de ser amado Jesus Auxiliou sem qualquer ideia de recompensa Descendo... Que é o amor ágape Descendo a esfera dos homens Por amor Humilhando-se Por amor Ajudando e sofrendo Por amor Olha que lindo isso Entendi. Passa Muito no legal. mundo de sentimento Erguido ao pai excelso Refletindo-lhe A vontade sábia e misericordiosa E para que a vida E o pensamento de todos nós retratem as suas pegadas de luz legou-nos em nome de Deus a fórmula inesquecível amai-vos uns aos outros como eu vos amei nossa, nossa. É fantástico é de arrepiar né e esse mesmo Jesus esse, esse mesmo cidadão esse, né? esse, esse cidadão foi abordado por um mestre em Israel por um doutor da lei que se chamava Nicodemos que veio à noite ter com ele... e ele disse assim para, para o mestre... Mestre... sabemos que vieste da parte de Deus... para nos instruir... como um doutor... ele chamou Jesus de doutor... porque ele era doutor... o Nicodemos então ele quis se colocar alto que nem Jesus... Seja, você vem nos ensinar como um doutor... tipo assim eu sou doutor né então você é como um doutor né porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse contigo Jesus aproveitou a oportunidade para a lição e falou as seguintes palavras em verdade em verdade digo te ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo E aí o tema do nosso estudo de hoje, né? isso está na Bíblia, né, Marcelo? Isso está na Bíblia. Não tem reencarnação. Está em João, Bíblia, capítulo aí aí. 3, versículo 1 a 12. João 3, olha lá. É, então, mas é, é, é, essa faceta e essa reencarnação dita de, de, com outras palavras tá lá, né? É, então ele sim, fala assim. Sim. Então olha as palavras de Jesus. Olha, sabe o que é curioso do João 3? Uh -huh. é, vou falar rapidamente, vou né? Vou na, na Copa do Mundo de 82... Eu vi escrito lá o, o na os caras colocavam umas faixas, né? Escrito assim, John, 3 2 pontos e, por exemplo, 3 3, né? Uh -huh. e, o, e, e esse diálogo com Nicodemos se passa no capítulo 3. Eu não sabia o que que era aquilo, o que que é João 3 2 pontos 3, uh -huh. E lógico que era uma é como a como os vers, os capítulos e os versículos são identificados, Isso, É uma alusão a é... João Então já era um convite, né, que as pessoas é, faziam, hoje não é permitido, né, colocar nada de aspecto religioso e tal, mas na época você podia levar qualquer faixa lá. Ah. E aí, então tinha isso, né? Jones, se você lembra disso, né, na, na ah. Copa de 82? Ah, é? Não, é. Não, não lembro. Então olha só, o João, capítulo 3, da sua época, né? Não é, não da minha. Época. Fala assim: <risos> "Em verdade, em verdade digo-te, ninguém, Jesus, ó, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Que reino de Deus é esse? Que reino de Deus é esse, Marcelo? O reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós. Hã? Então obra quer dizer divina. que o reino de Deus não é um reino de chocolates e ouros e mulheres virgem Nem mel, nem de nuvens, de, de arpas e anjos? Nem cascata. É tudo cascata isso É <risos> Então veja bem Marcelo não é cascata de chocolate o reino de Deus é a obra divina no coração do homem ou seja o reino de Deus é o nosso coração se transformado em harmonia em paz em humildade em renúncia Reco... em doçura Recon... em amor reconciliado com o bem né? isso Exato. que Emanuel falou né então quer dizer que ninguém pode ver esse reino ou seja esse, essa paz essa esperança esse amor se não nascer de novo Então quer dizer que não dá para fazer tudo isso numa vida só? É isso que o mestre tá falando? Aí o Nicodemus não entende nada. O Nicodemus aprofunda, né? Isso que falar. É, ele não entende nada, ele fala assim Como posso eu, já velho, com esse corpítio aqui <risos> Com essa barriguinha Como eu posso tornar a entrar no ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Ele fala, ele não entendeu nada. Hum. Aí Jesus fala assim, olha que coisa linda Em verdade, em verdade, digo-te Se um homem não renasce da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Como assim se voz de água e Espírito? Ele explica na frase seguinte Ele fala assim Meu filho, nascido. o que é nascido da carne é carne E o que é nascido do Espírito é Espírito Água e Espírito Água, carne, Espírito, Espírito Então ele está falando o seguinte Separando carne de Espírito A carne é uma coisa, meu filho O Espírito é outra Então você tem que renascer da carne Uma carne nova E renascer do Espírito Um Espírito renovado, um Espírito novo Então aí ele fala o seguinte ó Não te admires de que eu te diga Que é preciso nasais de novo aí ele Olha essa frase que poética O Espírito sopra aonde quer E ouves a sua voz Espírito Flamínio Na época de Jesus, na linguagem aramaica E vento era a mesma palavra o mesmo vocábulo, tá? É como falar hoje cabo. Cabo é a segunda hierarquia do exército depois do soldado e é também o cabo da vassoura. Cabo, a palavra cabo é usado para as, mesmas, para as duas coisas. E também é o cabo que conduz a eletricidade, também por Cabo exemplo. que conduz a eletricidade. Manga. Cabo, manga. Manga de camisa. Ah, manga, manga de exato, camisa. manga de camisa, manga fruta. Então a palavra é A palavra vento e a palavra espírito usavam a mesma palavra em aramaico. Então olhem essa frase, ouçam essa frase pensando nas duas coisas. O espírito, ou o vento, né sopra onde quer e ouves a sua voz. Por que, que a gente sabe que ele está falando de espírito também? Porque ele acabou de falar do espírito aqui atrás. Que a carne é carne, que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito. Aí ele fala, o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então imagine você parado ali fora agora, e aquela brisa toca o seu rosto. Da onde ela veio? Da onde está vindo aquela brisa? tá vindo lá de Indaiatuba? É. tá vindo lá de... O que, que tem depois de Indaiatuba, Flamínio? Salto e tudo, não sei. Da onde vem essa brisa? Não sei. Para onde ela vai, Marcelo? Ela vai ali para Itatiba? Vai lá para... Como chama aquela cidade lá? É, Atibaia. Bragança, Paulista. Bragança, Atibaia. <risos> Atibaia. Então, nós só sabemos que o vento tá aqui tocando a nossa fase, mas da onde ele vem, para onde ele vai? O Espírito, meu amigo... É diferente da carne Porque a carne você viu de onde ela veio Formou célula a célula Ali no ventre da sua mãe E depois ela vai para debaixo da terra Mas o Espírito você não sabe de onde vem E não sabe para onde vai É diferente É isso que ele tá falando Então o, o você que é carne você que é Espírito O seu Espírito Você não sabe de onde ele está vindo E nem para onde ele vai É isso que Jesus está falando Então é necessário Que você nasça de novo de carne e de Espírito. né Então isso se dá com todo aquilo que é nascido do Espírito. E o Espírito vai vivendo diversas experiências. Por isso é necessário para você ver o reino de Deus que você nasça de novo. É lindo isso, né? É, Ou seja, que você viva várias experiências. Que você aprenda finalmente a ser humilde. Que você aprenda finalmente a ser caridoso. Que você aprenda finalmente... A ter paciência A ser indulgente A ser amoroso Porque o amor é a É a, é a reunião De todas essas qualidades né O amor é, é o pai de todas as virtudes né? É que nem a luz branca É a soma de todas as outras cores A cor branca é a soma de todas as outras cores O amor é a soma de todas as virtudes né Então, é, gente, só para finalizar o O aluno é, por mim você pode falar as, até às 3 da manhã que eu estou morrendo de, as, de felicidade o aluno ele é reprovado, né mas ele volta para a escola. o atleta ele sofre derrota, mas ele compete de novo né o fazendeiro ele tem insucesso na colheita, mas ele planta de novo, né então o mesmo acontece com o espírito, ele erra, mas ele tem oportunidade de acertar novamente. Deus dá a oportunidade para ele acertar mesmo porque Deus não é pobre de misericórdia é. então a gente pega aquele alumínio que tá velho a gente recicla a gente pega aquele papel que já tá que ele usou recicla o plástico hum. o espírito é a mesma coisa o espírito precisa de novas oportunidades de reciclar oportunidades né? e aprender novamente então, esse é o papai que Jesus falou Marcelo Esse é o papai que dá novas chances e que educa Não é aquele pai que vai lá e que pune Que mata é, O agressor Que mata o, o, o pecador Não, ele quer que o pecado seja extinto Não o pecador. Não, pecador Então João, voltando naquilo que você falou Esse é o papai Que não deixa A mãe Ser feliz num céu E o filho ser corroído Lá no fogo do inferno para sempre É, não faz sentido então não faz sentido esse papai amoroso cuja a paciência como é que ele fala aqui da paciência silenciosa esperança do céu né ele fala assim esse papai ele dá chance para os filhos e a mamãe que foi boa e que teve um filho ruim não vai ficar lá num céu angustiada amargurada porque o filho tá no inferno mais. Aquele filho está no inferno da consciência dele colhendo os frutos que ele plantou, mas ele vai voltar para a mamãe dele é assim que ele né, que ele aquele se livrar se libertar né Exato. daquela situação que, que o corrói né é isso que ele fica sentindo né? o Exatamente. arrependimento, o remorso né é. Então esse pai esse pai que criou esse universo cheio de ordem né de amor que impregnou amor em tudo. Ele está nos esperando pacientemente pela eternidade com as experiências que nós vamos decidir ter com os frutos que nós vamos decidir colher né pacientemente nós vamos chegar ele vai, vai nos esperar chegar até ele e como Haroldo fala ele fala o seguinte já que a gente falou de felicidade lá no começo ele fala o seguinte que a, a o nosso coração é uma gleba É uma terra Que a gente precisa trabalhar Um pedaço de terra né? A gente precisa trabalhar Quando essa terra estiver dando frutos bonitos Saudáveis né É a terra do reino de Deus né Trabalhada né E a felicidade não é uma circunstância Não é uma coisa que vem de fora Para dentro A felicidade é o resultado do trabalho dessa terra Então se você não é feliz hoje é porque a terra tá sendo mal trabalhada. Então trabalha essa terra. Né? Trabalha essa terra que o fruto desse trabalho vai ser a felicidade. Eu acho muito lindo isso, na verdade. Né? E Deus está esperando pacientemente. Muito legal, Fabinho. Então para para ilustrar tudo isso que você falou, nós vamos ouvir agora Monte Castelo com o nosso querido Renato Russo e deixa bem claro aquilo que você falou há pouco sobre o amor, o amor ágape, que é aquela bela passagem da carta de Paulo aos Coríntios. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje refletindo sobre o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. E nesse belo diálogo que o Fábio agora há pouco descreveu, de Jesus com Nicodemos em que a, a pluralidade das vidas sucessivas está claramente identificada ou seja, a reencarnação as várias vidas sucessivas que todos temos é, de, como presente do, do Criador é, nós vamos reconhecer que 70 80, 90 anos de existência são insuficientes Para é, para produzirmos as virtudes no seu mais alto grau, como que vamos como que vamos desenvolver a paciência no seu mais alto grau apenas com uma com uma única existência então se fosse uma única existência é Deus seria muito rigoroso e Deus não tem nada de rigoroso, Deus é amor é misericórdia é perdão é perdão ele é portador de perdão. e no seu mais alto grau né nos, Nós nem temos infinito é infinito nós não, não temos nem capacidade de avaliar o quanto que Deus nos perdoa a todo instante né é, não vamos nem dizer uma vez ao dia né é em todos os instantes e então quer dizer 70 80 anos por mais longa que seja uma existência, Essa existência é incapaz de que no, de, de, de ser necessária ou suficiente Sim. melhor dizendo é suficiente para que para que sejamos capazes de desenvolver essas virtudes sem contar crianças né que que crianças mor não tem essa oportunidade de longa vida pois é que nasceram com tumores nasceram ah, com é. com doenças congênitas né malformações cardíacas congênitas Exato. entendeu. e que não, não duraram 2, 3 anos de existência. Cara. E outros que também vêm idiotas, né, que vêm ah. completamente sem capacidade de se relacionar, né? Preso, é um prisioneiro do, de um corpo Exatamente. adoecido. Uhum. Né? Como é que é, é muito esquisito. Eu seria, assim antes de eu conhecer o Espiritismo é uma coisa que sempre me é eu, me, eu questionava, eu, eu questionava né? e me tirava o sono, assim, em muitas situações assim, eu falei, como é, como é que pode isso, né, quer dizer, eu tinha, assim, a gente tinha, tem a intuição, né, que não pode ser injustiça de Deus, porque Deus é amor, é justiça, então, tá faltando uma pedra aqui nesse cara da cabeça, né, né Fábio? É. E aí, naquele momento lá, como é que, voltando naquele comentário, lá na infância da humanidade, como é que a gente ia ter condições? A gente não tinha, foi por isso que Jesus falou, né, que Né, eu tava até lendo hoje mesmo tava lendo na, na Gênesis lá é, Explicando essa questão exatamente que Jesus disse lá que ele ia depois é que vinha o Consolador prometido é, que através do espírito de verdade né eia nos esclarecer a seria um amadurecimento e, e, e aí ia, ia trazer isso que ia ficar conosco para sempre o que que ia ficar conosco para sempre né não pode ser alguém encarnado porque ninguém encarnado é, é eterno e Então é e os espíritos espírito. não podem ser queimados, né? Como é que vai queimar os espíritos? Né? Exato. Então, né? É muito Já dizia né? o João Russo. Exatamente. É. Mas é muito é muito consolador essa essa mensagem, essa imagem. É, e os benfeitores também dizem, João, que isso é uma coisa que muito me tocou quando eu abracei a doutrina espírita cerca de 30 anos atrás. Que é quando ele diz assim que sem a reencarnação Deus não pode estabelecer a justiça com uma única existência como que Deus vai implantar a justiça não, tão... não tem como tem como aquele meninho que nasce é. lá na favela e de criancinha já tá com a arma na mão exatamente não e, e vamos pegar lá o, o, os políticos de um país longínquo corruptos né Eu tô falando na favela onde tem traficantes tá sim sim. então por exemplo você pega os políticos né aí o cara apronta o cara É, compra compra advogados, compra juízes, faz de tudo e não passa deveria ficar na cadeia a vida inteira e não passa nem meia hora na frente de de um delegado, Exatamente. entendeu nem meia hora na frente de um delegado, quanto mais ficar preso né então até outro dia nesse país longínquo era assim até outro dia era assim hoje. Hoje nesse país longínquo, nós estamos vendo pessoas é, poderosas que estão presas já há um bom tempo por sinal. Mas mas, mas o, o que o que eu quero dizer é o seguinte, é que a ah, perdi o que eu ia falar agora, você acredita? Entendi. É, Isso acontece é. nas melhores famílias, viu, Marcelo. <risos> Até em então. Paris. É. Não, mas eu, agora eu lembrei é. Então é que é o seguinte, o cara apronta, o político, né faz todas as maracutaias é. Compra juiz, compra delegado, não fica meia hora na cadeia Deveria ter ficado a vida inteira é. E não acontece nada com ele, ele desencarne e não acontece nada Vai é. ficar por isso mesmo Sai numa boa Cadê a justiça de Deus? Exatamente Entendeu? É. Aí, esse mesmo espírito vai chegar lá no mundo espiritual Vai fazer uma avaliação de tudo o que ele fez tudo que ele, tudo o que que ele, ele praticou, é do, do, de tudo aquilo que ele é né E aí ele vai falar meu Deus ele é, que burrada. ele é por enquanto né é, é. Que ele está sendo está sendo por enquanto é. meu Deus quanta burrada que eu cometi que que é isso que que é isso aí ele vai se arrepender e ele vai sofrer porque ele vai ver quanto sofrimento ele impôs é a extensão às né, pessoas também as pessoas que a, que a atitude dele infeliz provocou uh -huh. né o sofrimento que ele provocou às pessoas uh -huh. aí esse sofrimento vai estimular com que ele o desejo dele reparar o mal feito uh -huh. e aí ele vai se ajoelhar vai pedir pelo amor de Deus para Deus dar uma nova oportunidade Que ele corrige exatamente entendeu e Marcelo tem outra se ele lá no plano espiritual não foi suficiente ainda para ele aprender o quanto isso dói nos outros ele pode vir por outro lado da... num país longínquo do do outro lado da moeda sofrer suar a camisa pagar impostos ter filhos precisando estudar em escola pública precisando de hospital precisando de hospital. E vai ver um outro que fazia igualzinho Ele fazia Acabar com o dinheirinho do, do imposto Que ele paga Colocar no próprio bolso e dar para ele Escolas ruins, hospitais ruins Falta de segurança, etc Aí aquela dor, aquele sofrimento Que é o que a gente chama de expiação né Vai ensinar é o é o Aí troco, ele vai montar para isso que você falou Ele volta lá e vai querer que consertar E Exatamente. aí tinha uma querida amiga nossa Lá em São Paulo Ela dizia assim, né, que Os espíritos também diz quer dizer a gente nós não precisamos não precisa a gente criticar e, né, esse pessoal porque, porque tem que ter pena porque o, o que vão ter que passar né, para resgatar esse tipo de situações de desvios de essas coisas dizer, tristes né que a gente vê de, de verba de mere de, de escola de hospital é, meu Deus as mazelas então, que a gente as mazelas, então a, a gente não, não é nem para gente tentar acusar né e a gente na realidade tem que rezar por eles para que despertem o mais rápido possível, porque com certeza, né, o que passar pela justiça aqui da matéria, igual o Marcelo comentou, em que pessoas se, vamos dizer, que compram porque outros se vendem, né? E e aí conseguir passar imune em algumas situações, né, da, da justiça terrena. da justiça de Deus não vai passar, né? Que a, que a justiça de Deus, que é exatamente a, a própria consciência dele que não vai se perdoar, que ele vê a extensão como o Marcelo disse, que você disse né, Fábio, de quantas pessoas sofrendo, né? Ele não vai se perdoar enquanto não, não, não, né, não conseguir fazer muito, vai ter que fazer muita coisa boa, muita coisa boa se Deus quiser, o mais rápido possível, né? Então, e aí voltando um pouquinho nesse nessa história do diálogo de Jesus com Nicodemos que é um diálogo belíssimo né é tem uma outra um outro questionamento que é feito para os espíritas é, de alguns irmãos de outras é, de outras religiões e nós respeitamos a todas mas é muito comum é os esses nossos irmãos dizerem assim olha a reencarnação não existe porque Paulo disse em Hebreus 9:27 27, capítulo 9, versículo 27, que só se morre uma vez. E realmente Paulo escreveu isso, só se morre uma vez. Acontece que para nós interpretarmos corretamente um versículo da Bíblia, nós temos que avaliar o que antecede, os versículos que antecederam e os versículos que se sucederam. Então, quando você analisa o que Paulo escreveu, que só se morre uma vez, quando você analisa o contexto, ele se refere ao corpo físico. Então, o corpo físico, o CPF do Marcelo, o RG do Fábio, as eleitor. digitais do, do, do João, o título de eleitor do, do nosso Flamínio... Tide eleitor, como fala lá em mim. É, tide, eleitor. tide eleitor. Então, <risos> o isso tudo que nós somos porque o nosso corpo é portador é, é individual e uma vez que o nosso corpo parou de funcionar realmente ele não, não vai reviver né? não vai reviver novamente com aquele corpo não vai reviver a, aquele corpo, a exaustão dos órgãos já demonstrou o final e acabou não tem conversa mas, então, Paulo refere-se que só se morre uma vez aquele corpo. Porque ele tá falando daquela vida circunstancial ali, né? Exatamente. Agora, e Paulo falou eh que só se morre uma vez referindo-se ao corpo, porque ele não poderia contradizer o seu mestre, que é Jesus, porque Jesus disse: só pode ver o reino de Deus quem nascer de quem de nascer de novo. de novo. E pode procurar em qualquer e Como você vai nascer de novo se você não, não morrer? Não morrer? ou pois seja, é. você vai nascer várias vezes se você não morrer várias vezes Po é, é e só se e, e pode procurar em qualquer epístola ou em quaisquer epístolas de Paulo pode procurar para ver se, se Paulo escreveu alguma vez que só se nasce uma vez você compreende é. Paulo nunca escreveu só se nasce uma vez porque se ele escrevesse ele ia contradizer o mestre uhum. percebe ou seja? Quando ele quando ele diz lá em Hebreus Capítulo 9 Versículo 27 só se morre uma vez ele estava se referindo ao corpo físico muito bem o João tem umas mensagens legais né inclusive o Fábio até já O Fábio na sua exposição ele até já citou uma né o Flamínio tá, tá dizendo o Flamínio que Só se morre uma vez e eu vai virar zumbi, né? É, então, já que o Flamínio falou disso... Deixa eu é, só falar uma coisinha... O que é o zumbi, né, Flamínio? O zumbi é aquele corpo deteriorado, podre... Já que levanta da terra, né? Exatamente... Então, nós já sabemos que ele é tão deteriorado... Que ele desaparece, né, Flamínio? O osso aparece só fica o dente de ouro lá... Os cabelos são os últimos... Mas também desaparecem... Porque se desfaz tudo... E às vezes, Flaminho, essa material que se desfez vai lá na raiz de um pé de alface, nutre aquele alface. Ou seja, aquele elemento que estava no corpo de uma pessoa vai parar num pé de alface. Aí vem a vaca come o pé de alface. Aí vem a gente e come o pé de e come a vaca. E vai lá no meu filho que nasceu no meu ventre. Então aquela pessoa, que se eu fosse uma mulher, é lógico, que aquele neném que tá com aquele átomo tá no que estava no corpo de uma outra pessoa aí ela vai morrer no dia da ressurreição esse átomo vai ficar com qual dos dois <risos> né ele vai para o corpo de qual dos dois se a ressurreição de de corpo existisse de verdade ia dar uma brigaida porque aqui no planeta terra joão. muitas pessoas já foram enterradas já morreram já passou muita gente as transformações são infinitas aqui é, são, não são infinitas mas são inúmeras é muito e grande. o recurso é limitado né então tem gente que tá usando o átomo que estava no corpo de outra pessoa é. quando que já foi, bebeu a mesma, mesma comida, água né? vai dar briga por aquele átomo é, tá bebendo a segunda vez pela terceira vez a água a mesma água exatamente exatamente então é isso então essa ressurreição de corpo não pode existir Ela é cientificamente eh é, impossível. É isso é exatamente, eh só com o progresso da ciência, né, que né, que o homem ia chegar à conclusão, com o amadurecimento da da humanidade que ia chegar essa conclusão. Exatamente. Para poder ficar mais fácil de entender. Entender que a ressurreição e de Jesus, e... João, não foi do no corpo. Não é do no aspecto do corpo. Foi Jesus em espírito, espírito. levantou-se. Exatamente. Né? Pra oh, a vida, espírito. ele ele viveu ele as continuou... aparições de Jesus foram todas espirituais. Desde continuou... a primeira com Madalena. Ele continuou vivendo e em espírito ele se mostrava vivo para as pessoas, né? Então é isso que nós temos que entender, né, que o corpo de Jesus não tá por aqui andando escondido em algum lugar, em alguma caverna, né? É. É, se ele ressuscitou, o corpo dele tem que estar por aí, em algum lugar. Onde que tá? Não está escondido em nenhum lugar É um pensamento muito poeril né, Essa questão de, de, de, de Querer ficar né, ligado ah, Onde está lá, procurando é. o corpo O manto e não sei é, o que Ele é. mostrou que a vida continua Ele ressuscitou Em espírito né Isso diminui o valor da ressurreição? Não jeito. Faz ela ser pior? Não, ela só desmascara O que a gente tem aprendido ao longo de tantos anos Ao longo de tantas vidas até né Mas a ressurreição do espírito. O espírito levanta-se, e o espírito continua vivo. Essa que é a ressurreição. É e aquela aquela outra passagem de Jesus quando ele fala que, né, diz que conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, porque é muito complicado realmente não entender uma situação, igual, por exemplo, o né, tem um tilt lá no Nicodemos, lá aquela questão, lá. Fala, como é que eu vou entrar dentro do útero? Vou voltar para o ventre materno. É, né, quer dizer, não faz, então deu um tilt, né, quer dizer, né? Então, assim, mas, aí, mas aí ele explicou né Pois é sim, e mas... aí, aí eu tenho certeza que o Nicomos entendeu depois é que é que não tem a continuidade do que aconteceu tá com Aconte Nicodemos né embora um dos Evangelhos apócrifos seja o evangelho de Nicodemos são vários evangelhos apócrifos né uhum. e um deles é o de é o de Nicodemos então é, dizem as as sabe qual que é o contrário de Nicodemos Nico Nicodemos e Nicodemos e Nicodemos. Eh, de acordo com as tradições orais, as tradições orais, então Nicodemos deu continuidade ao a, a seguir os ensinos de Jesus, entendeu? Ele foi um continuador, mas eu não sei exatamente o que que ele fez. Mas eu sei que tem um dos evangelhos apócrifos, é o de Nicodemos. Tem aquele evangelho de Tomé, né, que é considerado o quinto evangelho e assim por diante, né? Bom, um dos uma das mensagens aqui que nós separamos do, do livro Vivendo o Evangelho, ditada pelo espírito André Luiz, é é o é a mensagem número 40 intitulada É arrogância. Aí, Flamínio já aquilo que nós conversamos na no intervalo, é, acho que vai esclarecer. Então, o o título é O título da mensagem é arrogância, enganadores e mentirosos, espertos e levianos, estupradores e desonestos, difamadores e vingativos, caluniadores e intrigantes, criminosos e viciados. torturadores e violentos mesquinhos e invejosos agressores e assaltantes corruptores e corruptos todos eles passíveis ou não de punição pela lei humana são alcançados pela lei divina que através da reencarnação usa de justiça e misericórdia para corrigir o culpado, dando-lhe a oportunidade de recapitular experiências e buscar o caminho do bem. Hoje na Terra, a legislação penal tende a se afastar da simples punição e se orientar pela reeducação do delinquente. Mas Ainda é comum atribuir-se ao Código Divino o castigo eterno e irreversível. Ao admitir, pois, a recuperação do réu e negar as vidas sucessivas que são instrumento da bondade divina para a reabilitação do espírito, o homem mostra arrogância e dá a entender que é melhor do que Deus. Então, quer dizer, como é que você pode admitir a recuperação do réu e negar a reencarnação? É que é a oportunidade de recuperação do espírito. Exatamente. Reabilitação ela não bem empregada. Vai mandar é. ele para a cadeia eterna, ou seja, para o inferno. Esse, o André Luísa é, é muito impressionante. Né? Então, se o homem é assim, é, e Deus, você tá falando que não? Então você tá se achando melhor do que Deus Exatamente João, eu gostaria que você Lesse para nós Essa mensagem 44 Sem limites Exatamente, no, nesse mesmo livro Vivendo o Evangelho Volume 1, né, do André Luiz A mensagem sem limites Ela diz assim Ele diz assim Há muita gente Que desembarca no mundo espiritual Sem com bagagem indesejável. Né? Quer dizer, chegou lá e não deu para se desfazer ou se, se desfazer daquela bagagem ruim ou renovar a bagagem alguma coisa. É assim. o que não é o nosso caso, né? Não não é de isso. passagem, é. Não é. <risos> Como diz o Pablo sobre a paciência, né, Fabri? Então, há muita gente que desembarca no mundo espiritual com bagagem indesejável. Aí ele diz assim: intrans intransigência, agarrou aqui. E orgulho discórdia e intolerância vaidade e avareza inveja e egoísmo vocês estão vendo que é só só bagagem ruim mesmo né? violência e Vingança mentira e crime calúnia e hipocrisia devassidão e leviandade desequilíbrio e mágoa Ódio e paixão, ou seja, uma, uma coleção de, de doenças, aliás, de bagagem indesejável. É, doenças da alma. Mesmo. Doenças da alma, exatamente. E aí ele conclui assim, né, ele Entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação. Olha aí a caridade, né, o amor de Deus nos permitindo nos reconciliarmos <risos> com bem, né. Entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação Pois a doutrina espírita esclarece que Nascer de novo é oportunidade de corrigir enganos E trabalhar pela transformação geral Transformação moral, moral desculpe Pela transformação moral Segundo os critérios do Evangelho de Jesus Né, que O espiritismo fala exatamente do, do evangelho de Jesus Não criou nenhuma nova lei né E aí ele conclui assim, de forma maravilhosa O limite das vidas sucessivas é a perfeição Mas a misericórdia de Deus Que sempre lhe ampara o esforço de renovação íntima Esta não tem limites É, é muito lindo, né? Quer dizer, o André Luiz é, né? Vou ler de novo porque é tão, é tão forte, tão lindo. Vou repetir aqui pra gente. Aproveitar. Tão esclarecedor. Né? Tão esclarecedor exatamente. Então, o limite das vidas sucessivas é a perfeição. Mas a misericórdia de Deus, que sempre lhe ampara o esforço de renovação íntima, esta não tem limites. Muito maravilhoso, esse André Luiz é muito lindo Então João, quando nós atingirmos a perfeição Nós não mais necessitaremos reencarnar E não teremos mais essas bagagens indese indesejáveis Exatamente né? Então não, não vai precisar mais reencarnar né Vai ser mais tranquilo, sem, sem esses sofrimentos que a gente está acostumado aqui né? aí Mas nós poderemos reencarnar como missionários Sim Né? como Jesus me, como fez. como Jesus fez né porque a única vez que Jesus encarnou no planeta Terra foi há dois mil anos exatamente e ele encarnou com o objetivo de mostrar como é que faz exatamente. né de nos ensinar como é que faz e foi a única a única vez né e outros também é espíritos né que ele enviou vários em missão aqui para nos amparar tem enviado Exato. sempre ah, né enviado. tem dado sempre Chico foi um né? Um, exatamente Deus. Chico meu Deus grande sem número e de estima Da lama Albert Wartsman meu Deus tem inúmeras pessoas inúmeras Felizmente né graças a Deus né? mas assim como o que eu quero dizer é o seguinte né quando você atinge o limite é <risos> a quando você atinge a perfeição Então você não mais terá a obrigatoriedade de reencarnar porque você já aprendeu tudo que tinha que aprender. Aí agora você vai passar a ser um professor. Né? Como então se eu tivesse adquirido a paciência... No mais alto grau. ...unfalível. Exatamente. Pode qualquer situação testar a minha paciência e ela nunca mais vai vacilar. Exatamente. Então eu não tenho mais necessidade de viver as experiências da matéria para estimular a minha paciência. Ela já é Para testar, para ver está tudo certo É verdade é Você vai dar a missão, por exemplo, nas mãos do Chico Xavier O Chico Xavier Ele não precisaria de substituto Porque já era sabido De antemão, que ele não faliria na sua missão Entendeu? O Kardec Como é um espírito de muito elevado De Skol Ele também não faliria Na sua missão Agora A É nós outros nós outros aí já muda de figura, né Nós já somos mais suscetíveis a a falir em nossas missões e evidentemente se nós é infelizmente se nós partirmos para essa falência da nossa missão, outros substitutos aparecerão né? então por exemplo, ah eu me separo. Dez anos atrás eu me separa, me separ, teria me separado da minha esposa. E aí os meus filhos estariam menores, estariam com 17 anos, 14, enfim. Né? Na época que você se separou. Na, na época que eu teria me separado. Então, apareceria na convivência deles alguém que, que faria o meu papel. Ah. né Mesmo, lógico, que se eu viesse a me separar, é, eu procuro manter uma convivência tal, mas não seria a mesma coisa. Não. não. seria. É possivelmente a minha esposa conheceria outra pessoa, possivelmente ela se casaria novamente. Todo ano fazendo um, dando um exemplo, né? É evidente, né? É. Então, quer dizer, aquela minha missão que eu me propus a cumprir ficou pela metade, é. Ficou pela metade. Então, outra pessoa provavelmente preencheria esse vácuo. É, é. verdade. Ou outra situação, né? Ou, ou outra situação. Então, companheiros, é, nós estamos aqui já no dando o nosso horário. Se vocês quiserem fazer mais algumas observações, eu vou deixar à vontade, senão nós podemos partir para as nossas despedidas. A observação que eu queria fazer, né já que a gente sabe que nós é, temos vidas sucessivas e que nós temos nós nascemos de novo para viver... diversas oportunidades é que nós observemos quais são as pessoas que estão vivendo de novo ao nosso lado né? não são pessoas que estão ao acaso do nosso lado são pessoas que têm é, na sua rota no seu caminho né é planos que têm dificuldades que tem afazeres que tem sonhos ou ilusões parecidas com as nossas. Afins Afins, que tem débitos às vezes parecidos com os nossos Que tem vínculos conosco né Então nós temos que olhar para essas pessoas Às vezes elas convivem conosco em casa Às vezes elas convivem conosco no trabalho Ou na, na, no na ambiente escola. religioso Ou na escola né Nós temos que olhar para essas pessoas Com olhos de amor né E com olhos de oportunidade De melhorar Se nós temos dificuldades no relacionamento com elas né? Então, é, esse é um convite é, Vamos dizer assim, bem objetivo Para nós já sairmos daqui depois desse programa programa E já começar a aplicar em alguma coisa nas nossas vidas né? Olhar para nossa mãe, se a gente tem dificuldade com ela E falar assim, essa é uma irmã amada por Deus Da mesma forma que eu sou amado por Deus E nós dois somos É, vamos chegar até o pai pelos caminhos que nós escolhermos não importa né então eu vou olhar, olhar para ela com todos esses desvios com todos esses erro esses erros que ela pode estar cometendo e falar assim minha irmã, quem não erra quem não erra né eu te eu te acolho também no meu amor, eu te acolho na no minha compreensão, eu te acolho no, no perdão, né porque eu também tenho errado. Então, e, e com isso Nós vamos consertar Os nossos relacionamentos E parar de insistir nos erros E ficar naquela roda Que os é, budistas chamam de samsara né Aquela roda Da vida que a gente erra Vai lá e volta de novo Erra, vai lá e volta de novo A gente sai dessa roda né E a gente se liberta Então eu, é um pequeno convite é, E... dentro do, daquela linha, né, que já foi comentado aqui também, é o seguinte, tava refletindo aqui. Nos vários livros da André Luísa, ele cita é, que é por ilusão, né? A gente fica iludido pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Então a gente encarna aqui no corpo, né? E, e esquece. do que aconteceu? e em muitas né, nos livros de andré Luiz e em reuniões também de né, de, de de esclarecimento de espíritos né, a gente é, já teve oportunidade de ver o quanto essa ilusão o estrago que faz toda essa ilusão e aí vários espíritos ficam e aí se matam um passa vamos dizer numa numa encarnação um um prejudica o outro na outra o outro prejudica o um. e fica aquele negócio tal, tal e aí chega lá o espírito do outro lado né desperdiçando uma encarnação que deu um trabalho miserável para acontecer né teve que convencer uma mãe convenceu um pai olha quanto né quantas vezes almoçou tomar café né leite queijo pão olha, né hora que a gente para para pensar é um negócio maluco né e chega do outro lado né e, e o espírito tá lá vamos dizer dizer um dos o, desencarna um primeiro, né? E fica lá obsidiando, não sei o que. Não, porque ele me fez isso, aquilo, aquilo e tal. Aí os Espíritos, naquela bondade, vão mostram para ele. Assim, olha aqui, aconteceu isso nessa vida? Porque lá na outra, lá atrás, foi você que fez. E aí fica aquela situação, falando, nossa, desculpa vergonha que eu passei. É mais ou menos a linha, quer dizer, e quando é que a gente vai parar com isso? né E são, assim... É, situações dentro desse convite que você fez agora né o fábio extremamente pertinente nós precisamos despertar para isso né igual como já foi falado o próprio Marcelo já disse nós estamos na, na, na idade madura da humanidade né nós temos que parar com essa questão né de, de ficar marcando passo ficar marcando o passo ficar revidando aquela aquela mensagem do revide né que foi comentado na semana passada e assim E a gente entender que quando a gente tem alguém, como André Luiz diz, como a gente quando a gente convive com alguém, que é um desafio para nós, que é aquela pessoa difícil, a gente tem que entender o seguinte, que nós também somos um desafio para ela. né o André Luiz fala, eu sempre lembro dessa passada, porque assim, é, da mesma forma que a gente tem dificuldade de aceitar e fala meu Deus do céu, como essa pessoa pode ser assim, ela pensa... Absolutamente, exatamente a mesma coisa com relação a nós Mas a gente não enxerga isso E outra coisa assim, que é quando a gente tem essa pessoa E além de, além disso, essa pessoa tá do nosso lado é, Não é à toa, como foi dito E é, não é nada mais, nada menos do que um compromisso A gente assumiu o compromisso de que ia acertar Porque quando a gente vai, passa para outro lado né, Vamos dizer o que eu acabei de citar Por exemplo, o espírito é esclarecido E vê que aconteceu tudo aquilo Aí a gente a, eu, Desse espírito, nós né Cada um de nós aqui E a gente assume o compromisso com os nossos Benfeitores, os chefes lá e fala, Não, agora você me desculpe o que eu fiz Mas agora eu vou voltar tal e nós vamos fazer E a gente vem e erra tudo de novo E isso chama-se compromisso Que a gente chega lá com os chefes É uma vergonha, a gente vai chegar lá com aquela né, aquela cara de, né, de pato que que veio atrás, né? É. É. Ah, é, é. E, de novo, né? Toda essa mão de obra, olha quanto, olha o sacrifício que nós demos para os nossos pais, nossas mães, os avós, né, para até a gente estudar, fazer faculdade, né, medicina, né, massa, engenharia e outras. Até onde, ou ou não. Mas assim, olha o, o trabalho que deu e aí simplesmente ah, e não quero gente... tomar a vacina tudo de novo, nossa. Sim. Pois é. Você pensou? Agora eu tenho que levar meu filho para tomar quatro de uma vez ele vai tomar uma picada em cada braço e em cada perna. eu não estou conseguindo suportar essa situação é muito impressionante então assim e aí a gente passa por todo esse sofrimento ah. e aí chega lá depois de novo falo, aí aquela vergonha então assim gente, vamos aproveitar realmente isso com que o fábio falou assim né vamos nós esse convite para cada um de nós mesmo né, aqui. Para gente aproveitar essa caridade que Deus nos oferece, né? da gente poder reencarnar e, e nos reajustarmos aí, né? Nos reconciliarmos com bem, como o Emmanuel muito bem diz. Para a gente finalmente ser feliz. E que a paz de Jesus envolva cada um dos corações. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas... um sopro de vidas e o homem foi feito alma vivente um sopro de vidas porque por sopro de vidas porque vida em hebraico, quando você traduz do original hebraico direto para o português a palavra vida em hebraico é sempre no plural ah. sempre no plural por Então são os comentários vida só existe no plural. São os comentários que nós aprendemos com o professor Severino Celestino Gino, da, Silva. da Silva. Então que o professor Severino dizes lá isso, isso que eu estou falando se encontra em Gênesis capítulo 2 versículo 7. Então quando formou Deus o homem, ele soprou em suas narinas um sopro de vidas. E, a, e o homem foi feito alma vivente Ou Sim. seja, tem o corpíteo E esse corpíteo é dotado de um ser pensante Esse ser pensante é o que nós chamamos de alma Simples Imortal. assim É mais ou em menos é é igual o software Exatamente <risos> Uma boa noite a todos Gostaria de, de mandar um abraço carinhoso Ao nosso querido Marcos Melo nos deu a sugestão da música Monte Castelo, um abraço carinhoso viu Marcos, obrigado pelos pelos pelas palavras de incentivo e eu também achei o que você achou em relação à exposição do nosso querido Fábio, viu? Um grande abraço. Um abraço também ao nosso querido Guilherme, ao nosso José irmão, à nossa Sônia, à nossa Érica, mais conhecida como Palomita e e também aos estimados É, amigos que nos estimulam constantemente. Um abraço, Fábio, um abraço, João, um abraço, Flamínio, e até a próxima, se Deus quiser. Deus quer.